почуття обов'язку перед громадою і власною совістю. Під ранок вже знав, що приречений відкрити людям правду. І перебувши безсонну ніч, метнувся на п'ятикутки кутки в перукарню. Підстригшись, доїхав автобусом до Ірійського майдану, почовгав важкими дерев'яними ногами по вилощеній бруківці до редакційного будинку.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 І своїх перестрахів, і моральних мук, весело крокуючи ірійським бульваром між заінених тополь, я доколяк у грудях сміявся з власної глупоти. Нема в світі нічого страшнішого і підступнішого от людських забобонів. Дядько Денис повернувся з жовтого дому, задуманий і тихий. В перші дні він тільки знав, що сидіти біля вікна та пасти очима солом'яну вулицю. Невдовзі почав виходити на двір. Вбирався у валянки, кожух та завючу шапку діда Єврася і зранку до семісінького вечора непорушно простоював біля воріт, зирячи небо. Видивлявся завтрашній день. А До нього скоро так звикли, що вже й не віталися. Зграї ворон та горобців днювали на його шапці. На комірі кожуха, і увечері, коли дядько нарешті простував до хати, з гелготом, з хрускотінням промерзлих крил, спахували в небо. Техніки, що лагодили обірвану лінію, прийняли дядька Дениса за стовпа і обліпили дротами. Електроамонтери повісили на дядькового носа вуличний ліхтар,